Сперечатися мені вмить забракло сили, тож я запустив Бекенбарди довше, ніж у Скоротівського, і моя аксіоматична зовнішність позбавила колег нагоди будувати версії. Це треба податися на тюди в рідне село, аби там накласти за це життям. Де біда чигає на художника? Вона скрізь диє краса, особливо дає знахідки її зі старовини. Там, де земля їх надто береже, тобто дуже напхана ними, незважаючи на чисельні війни, із яких кілька були б катастрофічними, якби не на Україні. Тільки-но ну, я вибрав пейзаж і накинув його на полотні вугіллям, у з того такого сходу, стрімкого геть, де перевесло сонце, гарнішого завалюху охопило стріли в снопа, пестячи валюри бару, аби ті кольоріли ранньо зрошені. Поставав небачений сріблястий колорит. Він научно кожному доводив, хто має очі, що на землі, окрім законів існування, ще діють закони буття. Розбризкуючи узагальнення надлетів вітерець, врухнувши цими візерунками. В тої ж миті над'їхав бульдозер і заходився дарти землю просто по золотому композиційному роздинові перетину. Що я аж пензлика вломив і так просидів зочверть години, боючися ворухнутися, аби не випустити із себе попереднього видава. «Ви з якого музею будете?» «Замість здрастуйте!» – гукав утретє до мене тракторист. Тональна перспектива ставала Тотальною. Я кліпнув очима, і посеред мого пейзажу знову відбувся реальний бульдозер, правда, вимкнутий. Що? З якого, питаю, музею будете, наполягав чоловік. Що я збагнув? Усі вони вважають, що кожен художник ходить на роботу, працюючи в музеях. Він кліпав, знизував плечима, поводився надто загадково, як на механізатора. Тому я прикинувся, аби не мати неприємностей на пленері. «Я з музею імені Рєпіна буду». «Ага, це хорошо», – вирішив він. «Тут, понімаєш, ми з бульдозером знахідку знайшли». «О», – пояснив він. «Ну і рішили, що її надо музеям показати. Нехай куплять». Мені ще у очі стояла моя тональна перспектива, і у тім місті її дезір приходить у чуття. Я аж із третього трактористового заклику зафіксував щось цікаве. Привабливе для мандрівного художника, який прийшов нарешті до рідної хати, аби замість нових втілених картин обов'язково привезти потім до столиці інші цінніші речі. За бутилку – Вимінену ікону XVIII століття, наприклад. «Що такого?» – утон, відповів я, досі, вдаючи потревожену заклопотаність. «Тут, понимаєш, я траншею тягну, де колись пани жили. Класні, кажуть, такі були декабристи. Ну, ці грудневики, понімаєш?» – показав долонями він. «Цецьковики, значить. О!» Що їх у школах ізучається? Ну, понімаєш, так вийшло, що сам викопався сундук». «Я із бригади. Мене Колем звуть». Випустив він з пальців цицьку і потиснув мені руку. «Шура», – відказав я, бо знав, «купання траншею в межах панських фундаментів обов'язково у нас вивить загадкову скриню». «А в нім яйце? А в яйці розгадка?» Я мало пензлика не впустив, поламаного, правда, лише напівмиті уявивши, що можна вивернути бульдозерним ножем отут у маєтку раєвських Давидових. «Ну, то й що там в тій скрині?» – найіндиферентніше вимовив я, ламаючи наступного пензлика. Той зробив загадкові очі, а потім заплющив їх. «Палка!» Ця палка одразу розтрущила цілі нагромадження мистецьких цінностей, які поставили переді мною на шальках терезів, де протилежною противагою іскрилася ота бутилка самогону. Що-що?